Розділ 10. Поки місіс Дуглас надто вільно говорила про те, на чому вона дуже погано зналася, Джубал Е. Гаршоу, бакалавр юридичних наук, магістр, доктор наук, людина, що жила в своє задоволення, гурман, сибарит, популярний автор незвичайно неопесимістичної філософії, сидів вдома, у поконосі, у власному басейні перебирав густе сиве волосся на грудях і спостерігав, як бавляться у воді три його секретарки. Всі троє були надзвичайно вродливі, а крім цього, були ще і надзвичайно хорошими секретарками. На думку Гаршоу, згідно з принципом найменшої дії, потрібно було поєднати користь і красу. Блондинка Анна, руденька Міріам та темноволоса Доркас. У кожній природний колір їх добирали відповідно від приємної повноти до смачної худоби. Різниця у віці між ними була більше від 15 років, проте важко було сказати одразу, котра з них найстарша. Без сумніву вони мали прізвище, але в домі Гаршоу не надто цікавилися їхніми іменами. Пліткували, що одна з них – онучка самого Гаршоу, але думки з цього приводу розділилися. Гаршоу працював так само важко, як і завжди. Більша частина його мозку займалася тим, що спостерігала, як гарненькі дівчата бавляться у воді під сонцем. Одне мале, закрите, звуконепроникне відділення займалося творчістю. Він стверджував, що його метод літературної творчості полягав у тому, щоб поставити його гонади паралельно з таламусом і повністю відімкнути мозок. Його звички додавали цій теорії певної вірогідності. Під час роботи мікрофон, що стояв праворуч від нього, на столі, був налаштований на запис голосу, але він використовував його лише для нотаток. Коли він був готовий писати, то користувався послугами стенографістки і спостерігав за тим, як вона реагує. Зараз він був готовий. «Сюди!» – вигукнув він. «Черга Анни!» – відповіла Доркас. «Але працюватиму я. О той сплеск – це була Анна». «Пірни та приведи її, я не можу чекати». Маленька брюнетка розсікла воду, і кількома хвилинами пізніше Анна вийшла з басейну. Вбралася у махровий халат, витерла об нього руки та сіла поруч, з іншого боку столу. Вона нічого не говорила, так само, як і не робила ніяких приготувань. Анна мала абсолютну пам'ять і ніколи не переймалася записувальним приладдям. Гаршоу підняв склянку з кубиками льоду поверх яких налив бренді і зробив глибокий ковток. «Анна, я придумав щось дійсно сльозливе. Це історія про маленьке кошеня, яке у різдвяний вечір забрало до церкви, щоб зігрітися. Крім того, що воно помирало з голоду, замерзло і загубилося, у кошеняти була, один бог знає чому, пошкоджена лапка. Отже, почнімо. Сніг падав відколи... Який псевдонім? «Мммм, um, краще знову використай Моллі Водзворд. Ця справді примітивна. І заголовок «Інші ясла». Почни спочатку». Він говорив, розглядаючи її зблизька. Коли з її заплющених очей потекли сльози, він злегка посміхнувся і теж заплющив очі. До того часу, поки він закінчив, сльози текли по його щоках так само, як і по її. Обоє скупались у катарсісі сентиментальності. — Тридцять, — оголосив він. — Можеш висякатися. Надійшли це і заради Бога не показуй мені, бо я його порву. — Джубале, тобі колись бувало соромно? — Ні. — Колись за таке я точно тобі вріжу просто у товсте черевце. — Я знаю, але я не можу бути сутенером для своїх сестер. По-перше, вони були б занадто старі, а по-друге, я ніколи їх не мав. А тепер забери свій зайдок в дім і займися цим оповіданням до того, як я передумаю. Так, бос. Проходячи повз його крісло, вона поцілувала його в лисину. Гаршов знову вигукнув. Сюди. І перед ним з'явилась Міріам. Але гучномовець, встановлений на будинку позад нього, ожив. Бос. Гаршов видав лише одне слово. І Міріам з докором фиркнула над ним. Він додав. Так, Ларі, доповідач відповів, тут внизу біля воріт дама, яка хоче вас побачити, і вона притягла з собою труп. Гаршов на хвилину замислився. Вона гарненька, сказав він у мікрофон. Ммм, так. Тоді чому ти тягнеш кота за хвіст? Впусти її. І Гаршов відкинувся на спинку крісла. Починай, сказав він. Зйомка у місті, у кадрі двоє людей у кімнаті. На прямому стільці сидить коп. Він без головного убору. Комір розстебнутий, обличчя вкрите потом. Ми бачимо лише спину іншої постаті, що стоїть між нами та копом. Ця людина піднімає руку і відводить її назад, майже за межі кадру. Вона б'є копа з важким глухим звуком. Гаршоу підняв очі і сказав. «Пізніше продовжимо звідси». Автомобіль скочувався з пагорба до будинку. За кермом була Джил. Поруч з нею сидів молодик. Коли авто зупинилося біля гаршоу, чоловік одразу ж вистрибнув, наче зрадів можливості опинитися якнайдалі від її в місту. «Ось вона, Джубале. Я бачу. Доброго ранку, дівчинко. Ларі, де цей труп?» «На задньому сидінні, бос. Під ковдрою». «Але це не труп». «Запротестувала Джил. Це... Бен говорив, що ви... Я хочу сказати...» Вона втратила самоконтроль і розридалась. «Годі, моя люба!» – м'яко сказав Гаршов. «Дуже мало трупів цього варті. Доркас, Мір'ям, попікуйтеся про неї. Дайте їй води та вмийте». Він глянув на заднє сидіння. Почав піднімати ковдру. Джил відкинула руку Мір'ям, яку та їй подала. І різко сказала, ви маєте вислухати, він не мертвий. Щонайменше я на це сподіваюсь. Він, о Боже, вона знову заплакала. Я така брудна і така налякана. На вигляд, труп, задумливо промовив Гаршу. Мушу визнати, що температура тіла така ж, як і температура повітря. Оціпеніння нетипове. Як давно він помер? Але він не помер. Можете витягти його звідти? Поки я довезла його сюди, це було жахливо. Звісно. Ларі, дай мені руку. Ларі, та ти аж позеленів. Якщо тебе знудить, самі прибиратимеш. Вони витягли Валентина Майкла Сміта з заднього сидіння і поклали на траву біля басейну. Тіло досі залишалось негнучким і скрученим. Без нагадування, Доркас принесла стетоскоп лікаря Гаршоу. Вона встановила його поряд зі смітом. Вімкнула і підвищила напругу. Гаршо встановив заглушки у вуха і прислухався до його серцебиття. — Боюсь, ви помиляєтесь, — м'яко сказав він Джил. — Я не зможу йому допомогти. — Хто він? Джил зітхнула. Її обличчя нічого не відображало, і вона втомлено відповіла. — Він був людиною з Марса. — Я так старалася. — Ви впевнені, що це людина з Марса? — Так, Бен... Бен Кекстон сказав, що ви один з тих, до кого можна звернутися. — Бен Кекстон? Так. Я високо ціную, впевн... Тихо. Гаршоу підняв руку, вимагаючи, щоб всі замовкли. А сам хмурився і слухав. Спершу він виглядав загнаним у кут. Потім на його обличчі вибухнуло здивування. «Серсебиття! Не зійти мені з цього місця. Доркас, нагору. Клініка, третя шухляда знизу у замкненій частині холодильника. Пароль «Солодкі сни». Принеси всю шухляду і візьми кубік гіпосульфіту зі стерилізатора. Зараз. Лікарю не треба стимуляторів. Гаршоу повернувся до Джил. Що? Вибачте, сер, я просто медсестра, але цей випадок відрізняється. «Я знаю». «Ммм... Mm. Зараз він мій пацієнт, сестро. Але десь років сорок тому я зрозумів, що я не бог, і через десять років після цього усвідомив, що я навіть не ескулап. Що ви хочете спробувати?» «Я просто хочу спробувати розбудити його. Якщо з ним нічого не робити, він іще більше заглибиться у цей стан». «Що ж, вперед, доки ви не вирішите використати сокиру». Потім ми спробуємо мої методи. Так, сер. Джил сіла на коліна біля сміта, м'яко намагаючись випрямити його кінцівки. Брови Гаршоу поповзли вгору, коли він побачив, що їй це вдалося. Джил поклала голову хлопця собі на коліна і обережно колихала його у руках. «Будь ласка, прокинься!» тихо промовила вона. «Це Джил, твій водний брат». Тіло ворухнулося. Дуже повільно піднялись груди. Потім сміт зробив довгий, хрипливий вдих і розплющив очі. Він глянув на Джил і посміхнувся дитячою посмішкою. Джил посміхнулася у відповідь. Потім він роззирнувся довкола і посмішка зникла. «Все добре», – швидко сказала Джил. «Вони всі, вони всі друзі». «Всі друзі?» «Правильно! Всі вони твої друзі! Не хвилюйся і не йди знову! Все добре!» Він не відповів, але широко розплющив очі, роздивляючись усе та всіх присутніх. Він був схожий на кота на природі. Через 25 хвилин Гаршов вклав обох своїх пацієнтів у ліжко. До того, як подіяла пігулка, яку він їй дав, Джил змогла розповісти достатньо, щоб Гаршов зрозумів, що ризикує головою. Бен Кекстон зник. Він мав спробувати з'ясувати, як це вирішити. А молодий сміт був гарячий, як вогонь. Хоча він мав би здогадатися про це, коли почув, хто він. Ну що ж, життя інколи вміє бути кумедним. Це тимчасово відкине сіру нудьгу, що завжди чекає за рогом. Він глянув на маленький автомобіль, яким приїхала Джил. Напис на боках повідомляли «Прокат Рідінг». Фарбувальне наземне обладнання усіх видів. І працюйте з голландцем. Ларі, огороже під напругою? Ні. Увімкни її. Потім, іще до того, як стемніє, витри кожен найменший відбиток пальця з цієї таратайки. Присмерком відвези її на інший бік рідінга, а краще аж до Ланкастера і залиш в кювяті. Потім їдь у Філадельфію. Спіймай шаттл на скрентон. І повертайся додому вже зі скрентона. Звісно, Джубале. Скажіть, він що справді людина з Марса? Тобі б краще сподіватися, щоб це було не так. Тому що коли це він, і вони спіймають тебе до того, як ти викинеш той непотріб, і візьмуть тебе з ним, то очевидно допитуватимуть з ударним ліхтариком. Але я думаю, що це такий він? Я перевірю. Мені потрібно пограбувати кілька банків на зворотному шляху. «Напевно, це найбезпечніше з того, що ти маєш зробити». «Добре, босс». Ларі завагався. «А ви не заперечуєте, якщо я затримаюсь у філі на ніч?» «Що в ім'я Господа чоловік може робити у Філадельфії вночі?» «Багато чого, якщо знати, куди дивитися». «Як тобі зручно». Гаршов розвернувся. «Сюди». Джилл прокинулася незадовго до вечері, яка у цьому будинку зазвичай була десь о восьмій. Вона відчувала, що відпочила, але її не полишало відчуття тривоги. Такої сильної, що вона втягнула повітря з вентиляції над її головою і припустила, що лікар приспав її гіпнотично, та ще й додав заспокійливе. Поки вона спала, хтось забрав брудний, порваний вуличний одяг, у якому вона приїхала і залишив просту білу вечірню сукню і босоніжки. Одяг чудово їй підійшов, і Джул вирішила, що він, напевно, належить тій, кого лікар назвав Міріам. Вона прийняла ванну, зробила макіяж, розчесала волосся і спустилась вниз до великої вітальні, почуваючись іншою людиною. Доркас вишивала, скуртившись у великому кріслі. Вона підняла погляд, дружньо їй кивнула, так, наче Джил завжди була частиною цього дому і повернулася до свого захопливого заняття. Гаршов стояв, обережно помішуючи якусь суміш у високому холодному графині. «Ви — Ви сказав він. — Хм, так, дякую. Він наповнив повінця два великі коктейльні келихи і передав один їй. — Що це? — запитала вона. — Мій власний рецепт. Кометний коктейль. Третина горілки, третина соляної кислоти, третина води, дві дрібки солі, плюс додайте маринованих жуків. Краще віскі з содовою, порадила Доркас. Джил помітила, що біля неї стояв такий самий келих. Займайся своїми справами, спокійно порадив Гаршоу. Гідрохлоридна кислота корисна для травлення, а жуки додають вітамінів і протеїнів. Він підніс склянку Джил і замислено промовив, «Ласкаво просимо до наших благородностей. Нас тут залишилося небагато». Він майже спорожнив келих, знову наповнивши його перед тим, як сісти. Джил зробила обережний ковток, а потім іще один, значно більший. Які б там не були справжні складники, напій, здавалося, був саме тим, що їй потрібно. Тепла хвиля гарного самопочуття м'яко поширювалася від живота до кінцівок. Вона випила десь половину, дозволивши Гаршов долити ще. Дивилися до нашого пацієнта? запитав він. Ні, сер, я не знала, де він. Я перевіряв його кілька хвилин тому. Спить, як дитина. Думаю, що я дам йому інше ім'я. Лазар. Як думаєте, він захоче спуститися на вечерю? Джил задумалась. Докторе, я й справді не знаю. Що ж, якщо він прокинеться, я запитаю. Потім він може приєднатися до нас чи замовити їжу у кімнату, як забажає. Це дім свободи, моя Люба. Кожен любить лише те, що йому подобається. А коли зробить щось, що не сподобається мені, то я просто викину його звідси. До речі, ви мені нагадали. Я не люблю, коли мене називають доктор. Сер... О, я не образився, але коли вони починають перерівнювати лікарську справу до народних танців або до сучасного флайфішингу, я відчуваю, що ще не готовий пишатися цим титулом. Я не хочу пити розбавлений віскі, і я не пишатимуся розбавленими науковими ступенями. Називай мене джубалом. О, але ступені в медицині не були розбавлені, як ви це називаєте. Ні, але зараз епоха, в якій вони означають, уже дещо інше. Тож я не хочу підміняти ступінь доктора з посадою наглядача дитячого майданчика. Не звертай уваги. Дівчинко, просто скажи, чому ти так переживаєш за цього пацієнта? Що? Я казала вам, доктор... Джубале, ви розповіли мені, що сталося, але не сказали, чому це сталося. Джил, я бачу, як ви дивитесь на нього і говорите з ним. Вам не здається, що ви закохались у цього хлопця? Джил була налякана. Вона глянула на Доркас та, здавалось, не чула розмови. «Боже, це абсурдно! Я не бачу в цьому нічого абсурдного. Ви дівчинка, він хлопчик, це звичайне миле поєднання. Але ні, Джубала, зовсім ні. Я... Що ж, я думала, що його утримували як в'язня. І думала, чи Бен думав, що йому може загрожувати небезпека. Я хотіла відстояти його права». Хм. «Люба моя, я завжди з підозрою ставився до безстороннього інтересу. Здається, з громанами у тебе все в порядку. Тому це сталося або завдяки Бену, або через цього бідолаху з Марса, або завдяки їм обом. Краще зізнатись собі у власних мотивах та проаналізувати їх. Тоді ти зможеш краще зрозуміти, куди прямуєш. А зараз скажи, чого ти хочеш від мене?» На таке неочікуване запитання Джил відповісти не змогла. Чого вона хотіла? Чого очікувала? З того моменту, як перетнула свій рубікон, вона не думала ні про що, окрім втечі і того, як дістатися будинку Гаршоу. У неї не було планів. «Я не знаю». «Не думаю. Ти розказала мені достатньо, щоб я зрозумів, що ти самовільно пішла з лікарні». Тож припустімо, що ти напевно захочеш зберегти ліцензію. Тому поки ти спала, я дозволив собі відправити повідомлення твоїй старшій медсестрі з Монреаля. Ти попросила про термінову двотижневу відпустку через раптову хворобородочки. Добре? Ти зможеш дізнатися деталі пізніше. Джил відчула раптову хвилю полегшення. Через свій характер вона поховала всі переживання щодо власного благополуччя, тієї миті, коли прийняла рішення. Тим не менше, десь глибоко всередині вона відчувала якийсь тягар, через те, як вчинила зі своєю бездоганною професійною репутацією. «О, Джобале, дякую!» – сказала вона, а потім додала. «Не думаю, що зможу зараз когось доглядати. Сьогодні в мене вихідний». «Добре». «Тоді ти в укритті. Чим бажаєш зайнятися?» «У мене не було часу подумати. Гадаю, потрібно зв'язатися з банком, щоб отримати трохи грошей». Вона замовкла, намагаючись згадати свій баланс. Він ніколи не був великим, і вона інколи забувала цифри. Джубал відволік її. «Якщо ти вийдеш на зв'язок з банком, то негайно отримаєш копів на порозі». Чи не краще залишитись тут, поки вся ця історія трохи стихне? О, Джубала, я б не хотіла обтяжувати тебе. Ти вже обтяжила мене. Не хвилюйся про це, дитинко. Тут завжди є гості. Одні приходять, інші йдуть. Одна родина жила тут 17 місяців. Але ніхто не обтяжує мене проти моєї волі. Тож розслабся. Якщо ти будеш така ж корисна, як і гарна, то можеш залишатися тут вічно». «А зараз про нашого пацієнта. Ти сказала, що хочеш відстояти його права. Припускаю, ти очікуєш, що я можу в цьому допомогти». «Ну, я…» – Бен казав. «Здається, Бен думав, що ви допоможете». «Мені подобається Бен, але він не говорить від мого імені. Мені взагалі не цікаво, отримає він свої права чи ні. Я не підтримую цю дурню про справжнього принца». Його права на Марсі – головний біль юристів, і я, як юрист, не зобов'язаний поважати їх. Що ж до багатства, то, думаю, він його отримає. Ця ситуація залежить від кипіння пристрастей інших людей, а також від наших дивних племінних звичаїв. Він сам не заробив жодної копійки. Гадаю, йому пощастить, якщо вони не обдаруть його як липку. Але я не шукатиму у газетах повідомлень про те, чим все закінчиться». Якщо Бен очікував, що я буду відстоювати права сміта, то ти прийшла не туди. Що ж, Джил відчула раптову самотність. Думаю, мені краще поміркувати про те, щоб його перевезти звідси. О, ні, хіба що ти дійсно цього хочеш. Але я думала, ви сказали... Я сказав, що не зацікавлений у павутинні юридичних вигадок. Але пацієнт і гість під моїм дахом... Це зовсім інша справа. Він може залишитись, якщо схоче. Я просто хотів пояснити, що не маю наміру втручатися в політику, щоб втілити якісь романтичні ідеї, що могли виникнути у тебе чи у Бена Кекстона. Моя Люба, я завжди думав, що працюю для людства. І мені було приємно так думати. Потім я виявив, що людство не хоче, щоб я працював для нього. Інакше кажучи, що воно відкидає будь-які спроби допомагати йому. Тож зараз я роблю те, що подобається Джубалу Гаршоу». І він повернувся до Доркас. Так, наче тема була вичерпана. «Час вечеряти, чи не так, Доркас? Хтось цим займається?» «Міріам». Вона відклала вишивку та встала. «Я ніколи не міг зрозуміти, як саме ці дівчата розподіляють між собою роботу». «Бос, як би ви про це дізнались? Ви ж ніколи нічого не робите». Дорка споляскала його по животі, але ніколи не пропускайте смачненького. Почувся звук гонгу, і вони пішли їсти. Якщо вечерю готувала родоволоса мірям, то, очевидно, вона робила це, користуючись усіма сучасними благами, і вже сиділа за столом свіжа та вродлива. Окрім трьох секретарок, тут був молодий чоловік, трохи старший від Ларі, до якого звертались дюк який втягнув Джил у розмову так, ніби вона завжди жила тут. Було присутня також подружжя середнього віку, яких не представили взагалі. Вони їли так, наче були в ресторані, і вийшли з-за столу, щойно скінчили трапезу, не сказавши ані слова. Розмова за столом була жива та ненав'язлива. Обслуговування забезпечувалось машинами-неандроїдами, якими з-за столу керувала Міріам. Їжа була чудовою наскільки могла визначити Джил, жодного синте. Але не схоже було, що це задовольняло Гаршов. Він скаржився, що чи його ніж тупий, чи м'ясо жорстке, чи і те, і те разом. Звинуватив Мір'ям в тім, що вона подала на стіл недоїдки. Його, здавалося, ніхто не чув. Але коли Анна поклала ніж з веделкою, Джил почала непокоїтись за Мір'ям. Він згадував, що готувала його мати, — холодно зазначила Анна. — Він починає думати, що знову став босом, — погодилася Доркас. — Як довго це триває? — Десь днів десять. — Надто довго. Анна перезернулася з Доркас і Міріам. Усі вони встали. Дюк продовжував їсти. Гаршоу поспіхом сказав. — Погляньте на сюди, дівчата. Не на їжу. Почекайте, поки... Але вони не звертали уваги на його заперечення. Вони підійшли в притул. Машина обслуговування швидко звільнила їм шлях. Тоді Анна взяла його за ноги, дві інші – за руки. Розсувні двері розчинилися, і вони винесли волаючого гаршоу з кімнати. Через кілька хвилин почувся сплеск, після чого крики стихли. Три жінки відразу ж повернулися, навіть не надто розтріпані. Мір'ям сіла і звернулася до Джил. «Ще салату?» Гаршоу повернувся кількома хвилинами пізніше, вбраний у піжаму та халат замість вечірнього піджака, який був на ньому до того. Одна з машин прибрала його тарілку, щойно його винесли за столу. Зараз же її знову поставили на місце, і він продовжив їсти. «Я казав, – зазначив він, – що жінка, яка не вміє готувати, – це бездарність». Якщо не почнете хоч трохи тут господарювати, я заміню вас усіх на собаку, а потім застрелю її. Що на десерт, міря. Полуничний пиріг. О, це вже щось. Ви всі помилувані досереди. Джил переконалася, що їй не обов'язково розуміти, як саме працює домашнє господарство Джубала Гаршул. Вона могла робити все, що хотіла. І нікому не було до цього діла. Після вечері вона пішла у вітальню, маючи намір переглянути вечірній випуск новин по стерео. Непокоїлась через те, що може згадуватися у ньому. Але вона не змогла знайти жодного приймача. Добре подумавши, вона не змогла згадати, чи бачила хоча б один такий пристрій у будинку. Тут не було й газет, попри величезну кількість книг та журналів. Ніхто не приєднався до неї. Через певний час її зацікавило, котра зараз година. Вона залишила свій годинник на горі, у сумочці, тож озирнулась, шукаючи довкола годинник. Але не побачила жодного. І потім, порпаючись у чудовій пам'яті, так і не згадала, чи бачила хоча б один у якійсь із кімнат цього будинку. Але вона вирішила, що краще піти спати. Не має значення, котра тепер година. Одна зі стін була заповнена книгами, як на полицях, так і на підставках для котушок. Вона знайшла котушку з Кіплінговою простою історією і радісно піднялася з нею нагору. Тут на неї чекала ще одна маленька несподіванка. Ліжко у кімнаті, що їй виділили, було надзвичайно сучасним з функцією автоматичного масажу, кавоваркою, клімат-контролем, читальною машиною і так далі. Але будильника в ньому не було. На його місці розташовувалася лише пласка кришка. Джилл знизала плечима і вирішила, що, напевно, однаково не засне. Вона вповзла на ліжко, ставила кутушку у читальну машину, лягла і почала переглядати рядки, що рухалися дошкою. Досить скоро контроль швидкості висковзнув з її розслаблених пальців. Світло згасло, і Джилл заснула. Джубал Гаршов не заснув так легко. Він злився на себе. Його внутрішній інтерес до ситуації охолонув, і, зрозуміло, почалася реакція. Що ж, понад півстоліття тому він гарячково присягнувся, що ніколи більше не підбиратиме покинутих кошенят. А зараз, о численні груди матері Венери, він примудрився підібрати одразу двох. Ні, трьох, якщо рахувати і Бена Кекстона. Той факт, що він порушував свою обітницю більше разів, ніж років, протягом яких брав інтерв'ю, не надто його хвилювали. Його мозок не переймався такими дрібницями, як логічність чи послідовність. Не більше, ніж присутністю двох в'язнів, що спали під його дахом та їли за його столом. Він був не з тих, хто рахував кожну копійку. За останнє століття свого бурхливого життя він кілька разів біднів а також бував навіть багатшим, ніж зараз. Однак ставився до цього як до зміни погоди і ніколи не звертав уваги на подібні речі. Але дурнуватий галас, який, як він знав, обов'язково підніметься, коли детективи вистажать цих дітей, передчасно псував йому настрій. Джубал вважав, що вони точно попадуться. Таке наївне дитя, як Джил, залишило за собою слід, гідний клишоного і корови. Вгоді було й очікувати чогось іншого. Після того, як люди приходять до його святилища, ставлять дурні запитання і висувають дурні вимоги, він, джубал Гаршов, мусить приймати рішення і діяти. Хоча відколи він дійшов філософського висновку щодо того, що всі дії марні, плани на майбутнє дратували його. Він не очікував розсудливої поведінки від людських істот бо вважав більшість з них гарними кандидатами для захисного утримання та вологого обгортання. Він просто щиро хотів, щоб вони дали йому спокій. Всі, крім тих, кого він сам брав собі у партнери по грі. Джубал був свято впевнений, що якби його залишили самого, він би вже давно досяг нірвани. Пірнув би на своє дно і зник без очей, як ті індійські факіри. Ну чому вони не можуть залишити людину на самоті? Близько опівночі півночі він втомлено втягнув свою двадцять сьому сигарету і сів. У кімнаті увімкнулося світло. «Сюди!» – крикнув він у мікрофон біля ліжка. Вже скоро зайшла Доркас, одягнена у халат і капці. Вона широко позіхнула і сказала. «Так, бос!» «Доркас, останні двадцять чи тридцять років я був жалюгідним!» «Марним, нікчемним паразитом!» Вона знову позіхаючи кивнула. «Всі це знають. Навіть не думай підлащуватися. У житті кожної людини настає такий момент, коли вона має припинити мислити розумно, встати і почати діяти, нанести удару за свободу та перемогти негідників. «Хм... Тож, досить позіхати. Час настав!» Вона глянула на себе. «Напевно, мені краще одягнутися». «Так, і розбуди інших дівчат. На нас чекає багато справ. Вилий відро холодної води на дюка і скажи, щоб протер базікалку від пилу. І притяг її сюди для вивчення. Мені потрібні новини. Усі». Доркас здавалася втомленою і досі сонною. «Ти хочеш, щоб дюк приніс стерео? Ти мене почула». «Передай йому, якщо це неможливо, хай він обере потрібний напрямок і йде собі. А зараз зберися. У нас купа справ на всю ніч». «Добре», – із сумнівом погодилась Доркас. «Але я от думаю, що не потрібно спочатку перевірити, чи немає у вас жару». «Тихо, жінко!» Дюк приніс старооприймач для Джубала Гаршоу. Саме вчасно. Щоб той зміг подивитися останній повтор другого телефонного інтерв'ю з людиною з Марса. У коментарях ішлося і про чутки, що Сміт переїхав в Ванди. Джубал додав 2,2, отримав 22, після чого весь ранок комусь телефонував. На світанку Доркас принесла сніданок – шість сирих яєць, збитих з бренді. Поки він їх пив – Думав про те, що однією з переваг довгого та насиченого життя є те, що він знайомий з усіма більш-менш важливими людьми, і за потреби може усім їм подзвонити. Гаршоу підготував бомбу з часовим механізмом, але вирішив не натискати на спусковий гачок, аж доки обставини не змусять його це зробити. Він одразу зрозумів, що уряд може знову ув'язнити сміта, мотивувавши це тим, що той не може дбати про себе самостійно. І з цим Гаршоу був згодний. Несподівано йому спало на думку, що Сміт водночас божевільний з юридичної точки зору за всіма її нормами, що він страждає на неврологічний розлад з медичної, як жертва подвійних ситуаційних психозів, унікальних та величезних за масштабом. Адже, по-перше, його виростили не люди, а по-друге, його несподівано кинули в абсолютно інопланетне для нього суспільство. Тим не менше, він взяв до уваги той факт, що як юридичне розуміння здорового глузду, так і медичне поняття психозу не пасує для цього випадку. Тут була людська істота, яка повністю з очевидним успіхом пристосувалася до інопланетного суспільства, як слухняна дитина. Чи зможе той же суб'єкт, вже як дорослий зі сформованими звичками та направленим мисленням, пристосуватися знову? що буде складнішим для дорослого, аніж для дитини. Доктор Гаршоу мав намір це з'ясувати. Уперше за десятиліття він справді зацікавився медичною практикою. Крім цього, він захопився думкою подорожнити тих, хто нині був при владі. Він мав більше, ніж достатньо від тієї анархічної жилки, яка була політичним правом кожного американця. Протистояння сам на сам із планетарним урядом давало йому більше гострих відчуттів, аніж він відчував за усе своє життя.